wala alihi آله washabiha jameenamma ba Khor so, buhard rahmehullah buyurur ki bab iza salla fi thawb rahi falyaj'al ala athiqih yani namaz alishun namaz qlanda yani yaxşıdır çiyin bağlı olmalıdır namaz qılandı, bənilmir çiğin açıq namaz qılasan və bu arda Peyğəmbər s.ə.v burda deyirlər, lə yusalli, nəhdir nəh gəlir bu arda lakin cümhur alimlər qidirlər burda, yəni müstəhəbdir çünki övrət yeri asılsa elə deyir namaz şəhətlərlə də övrətdir, yəni bağlamaq burdan asılsa, övrət yeri namaz batıldır və lakin artıq, yəni çiğin övrət deyil kişi üçün, elə deyil Lakin yaxşıdır çeyn bağla ola. Ona görə Əhməd oğlu Rəhmanullah deyə belə deyib ki, əgər kimin imkanı var örtmür, Aydındır, onun adına düşgündəyəm. Amma kimin imkanı yoxdursa örtə bilməyib, heç olmaz. Və ümumiyyətlə namaz qılanlara gəlir, namaz qılan paltarlarına fikir verə. Və xüsusən əsas nədir? Bənimlə namaz, yəni çox dar paltarda, xüsusən cəmət arasını tək heç nə olmaz. Aytdım tək bəlmə ola. Amma cəmət arasında bənilmir. Çünki dar paltarda övrək daha çox, övrək yerləri daha çox görsənir. Ona görə nəhy olunur. Və həcinnin paltar gəli çox nazik olmayaq. Ki məsələn bədən görsənsin. Aydındır, ki, bədən gözəlsin. Bax, bara, bədən hansı yer işsən olsun. Aydındır, xüsusən cəmaat arasında. Cəmaat arasında xüsusən ki, bədən hər yan, yəni, paltar qalın olmalıdır ki, görsənməsin ətin. Bu da, məsələn, namaz qılandı paltarın şəhətlərindədir. Həmçə, yaxşıdır, paltar geniş olsun. Gen. Nəyə də enni olsa paltar, o da yaxşıdır. Aydındır,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 Çox üçün yəni paltarı qısaydı Yəni kasıb idilad İmkanlığa yox idi Və bunu görsələrik ki, yəni əgər belə vəziyyət olsa Fikir eləsən, çıxış yolları var Çıxış yolları var, əgər Qadından əqilinir və ya Qadından əqilinir, necə biz dedik, birdən Paltarı yoxdur, çıxılmaq olar Və dedik, ola Paltarı çıxılmaq, əgər paltarı yoxdursa olar Ayrındır Namazı bıraqma olmaz Və ümumət Yəni, əsas bələ namazsa yəni paltar məsələsində fikirməmək lazımdır ki, belə olsun. Sonra düzdür, gəlib ki, bəz rəng də fikirməmək lazımdır, qırmızı rəng, lakin bu, biraz zəifdir, qırmızı rəng. Qırmızı rəng ki, nəh yonlu, o zəifdir. Səyib odur ki, olar qırmızı rəng. Aynındır. Fəqət, bəzi hamilə bəyənməyib, amma deyək ki, nəhdir, Qırmızı ola olar. Həmçinin, yəni, burada e, illə peyambar salası, həmçinin bəzi patalar var idi, gör ki, bəzilər qalıb indi. İldə ki, də vahçırlar, baxırlar. Bəzi, bəzi, dəyi deyil. Dəyi deyil, bəzi, olabilsin, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, bəzi, Orada deməli, muzeik olmayan indi gerəb baxar inşallah. Nə biləm, hasası Ləhsənin xasası, <gülüyor> Ə, Adəmin neysi <nə> pap, əmmaməsi. <gülüyor> nə biləm, nə biləm, belə də yox da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o bilər, yəni, ola bilər, yəni, ola bilər, məsələn xəlifələrin qılıncıları qoyulub, Ömr Xibir Qahtalın, məsələn, zirihli paltarızadı, bəlkə ola bilər bu. Hə, biz inkar etməyik, təsdiq etməyik 100% İnkar amma, kavaq, <gülüyor> yani, bəz, yani, də etmir, amma Ustanlar da qabaq, düzgün də öldür Qaşın Yəni, bir şeylər dəyiqdə öldür, paltar əsad ki, kimisə paltarıq, Allah bilir Bəlkə var, Allah bilir Bə, Ümumən, bana namazdır, yəni, bəli şeylərə baxmaq mühümdir, namaz qılan çoxdur Amma qadınsa Qüsfi qadın fərqlənir, qadın olsa Bu kişilərə də çiğin amma qadında olsa bağlıdır. Qadın da bağlıdır, qadında çünki çiğini Hətta saçı övrətdir, elə deyil, bu kişiyə aiddir, Ki, yəni, iş kişi namaz qalanda yaxşıdır, çiynində bir şey açsın. Və sonra burada, yəni, xarik ümumiyyətlə, başqa məsələ toxunur, o da qalısının başqa dərsləmiz, Allah bilir.